Розділ 9. Велика ріка. Хродо прокинувся, бо його розбудив Сен і згадав, що лежить, щільно загорнувшись у ковдру, під високими деревами з сірою корою у тиховому лісовому куточку на західному березі Андуїни. Ніч минула. Слабке вранішнє світло вже просвічувало крізь голе віття. Неподалік гімлі порався коло невеличку вонища. Ранок ще не завладав світом, коли загін вирушив далі. Ніхто з хранителів не прагнув скоріше досягнути півня. Навпаки, всіх задовольняло, що до Раурусу та кремінь скелі, де треба буде приймати рішення, ще пливти кілька днів. І вони віддалися на волю ріки. Вона несла їх сама. Куди було поспішати? Небезпека чи гала на них, який би шлях вони не обрали. Рагур заходився пливти за течією, зберігаючи сили для придишніх труднощів, але все ж таки наполіг, щоб відчалювали рано вранці і пливли до пізнього вечора. Серце підказувало йому, що час не жде, навряд чи чорний володар сидів склавши руки, поки вони ніжилися у Лоріані. Однак ворог ніяк не нагадував про себе ні того дня, ні наступного. Похмурі нудні години минали без пригод. На третій день береги почали поволі змінюватися. Ліс порідшав, а потім зовсім зник. Зліва, на східному березі, пасмо одноманітних крутосхилів простягалося до гори, до неба. І вдалечі, вруматні, немов опечені вогнем, що не залишив жодної живої билинки. Ані зламане дерево, ані високий камінь не прикрашали убодства цієї ворожої пустелі. То були палені пустища, просторі, безжиттєві. Вони віддаляли південне Чорнолісся від гір емін -Мейл. Моровиця чи війна, чи якесь інше лиходійство ворога так спліндрувало цей край. Не міг сказати навіть Арагор. На правому західному березі ліс теж скінчився, але там земля була пласка, подекуди підмальована широкими зеленими латками трави. Там росли цілі ліси такого високого очерету, що зовсім заступав вид на захід, коли маленькі човни линули повз них, шелестінням торкаючись краю заростей. Темні сухі волоті згинались і гойдались під холодним вітерцем, посвистуючи тихо й сумовито. Де неде де в просвітках несподівано відкривались перед фроду широкі луги, за ними якісь горби, а зовсім далеко, на обрії, темною смужкою відбивались південні гряди і млистий гір. І ніде ніякої живності самі птахи. Зате вже це їх було досхочу. Очерез оповнювався свистом та цвірінканням, хоч самі пернаті співаки показувалися зрідка. Двічі мандрівники чули шелест лебединих крил, та поглянувши на небо, помічали велику зграю, що відлітала до вирію. «Лебеді!» – здивувався Сем, – «та які здоровезні!» – так відізвався Арагорн. – «та ще й до того чорній!» «Ця земля, така широка, порожня й похмура, зіткнув Фроду. А я чогось уявляв, що ближче на південь буде тепліше та веселіше. А потім зима й зовсім відступить. Але ж ми тільки наближаємось до півдня, пояснив Арагорн. Тут ще зима, і до самої весни буде холодно. Може, навіть і сніг випаде. Далеко внизу, у затоці Белфалас, куди впадає Андуїн, тепло і весело. Вірніш було б весело, якби не близькість ворога. Але зараз ми відійшли ледве на 60 ліг від вашої південної чверті, а туди ще сотні довгих миль. Ти зараз дивишся у бік північних рівнин Рохану, землі повелителів коней. Незабаром ми допливемо до місця, де до Андуїну впадає річка Світла, що починається у факторні, уздовж неї йде північна межа марки вершників і за старих часів усе, що лежало між світлою та білими горами належало цьому народові земля їхня приязна, багата а трави її зрівняні. але сучасне становище таке важке що люди не оселяються над рікою майже не приходять до її берегів Андуїн широкий втім стріли орчі його перелітають а останнім часом кажуть Ніби вони вже насмілювались переправлятись, нападали на руханські табуни та стайні. Сем стурбовано оглянув береги. Досі він боявся лісу. За деревами вважалися йому чужі очі таємні засади. Але тепер він жалкував, що дерев більш нема, бо занадто беззахисним був загін у відкритих човнах, посеред нічим неприкритих земель, на ріці, що розділяла ворогуючі племена. Минуло ще два чи три дні, і не лише Сем, а весь загін відчув, в якому непевному становищі вони знаходяться. Цілий день веслували вони, невпинно просуваючись на південь, поспішаючи до мети. Береги відходили назад. Ріка стала ширшою та мілкішою. Зі сходу потяглися тепер кам'янисті розсипи. У воді траплялися галькові мілини, примушуючи їх гребти обережно. Брунатна пустея змінилася на мертвій низькодоги. Понад ними шуміли холодні вітри зі сходу. На тому березі замість лугів з'явились горби, вкриті зів'ялою травою, а між ними купинясті баюри. Фроду сумував за лугами та водограями, за ясним сонцем та тихими дощами-горіями. У човнах мало розмовляли, взагалі не сміялися. Кожен з хранителів занурився у власні думи. Серце Леголаса прагнуло повернутися до літніх ночей під зорями півночі, у бокових лісах. Гімлі подумки міркував, з якого золота кувати скриньку для подарунка володарки Лорієну. Мері та Пінові у середньому човні було невтішно. Боромер безпристанно бурмотів щось до себе. Інколи навіть покусував нігті. Немов його томила тривога чи сумніви. А то раптом ухопить весло, підгребе ближче до човна Арагорна та, похилившись уперед, дивиться на Фроду. Тоді Пін, що сидів на носі спиною до течії, помічав дивний проблиск у його очах. А Сем ніяк не міг призвичаїтися до човна, хоч і визнав, що вони зовсім не такі небезпечні, як його лякали змавк. Йому було тісно, задушно. І нічого робити, як тільки видивлятися на зимові краєвиди та сіру воду під бортами. Навіть коли заходилися веслувати, він залишався неприділій, веслувати йому не доручали. На четвертий день, коли спонучило, Сем придивився поверх нахилених голів Фродо та Араорна до інших човнів. Його хилило на сон. І дуже хотілося скоріше вилізти на берег та відчути землю під ногами. Раптом щось привернуло його увагу. Він ліниво глянув на воду, потім сів та протер очі, але нічого особливого не побачив. Тієї ночі вони зупинилися на маленькому острівці біля західного берега. Сем, загорнувшись у ковдру, ліг поряд зі Фродо. «Чудернацька штука мені приснилася. Години за дві до зупинки, пане!» – сказав він. А може й не приснилась? Але що чудернацька, то правда. Дійсно? Що за штука? Спитав Фродо. Бо знав, що сем не вгамується, поки все не викладе. Я після Лоріану нічого чудернацького не бачив. Та й думати про це забув. Взагалі, пане, це зовсім не смішно, але дивно. Якщо не сон, тоді погано. Краще послухайте. Тут плаває колода з очима. «Щодо колоди все зрозуміло. На воді їх багато. Але щодо очей – це вже занадто. А ось і ні, перто заперечив Сем. Саме очі, так би мовити, мене й зачепили. Бачу, за човном гімлі немов колода. Хай собі пливе, думаю. Потім гульк, а вона за нами женеться. Як це? Ми пливемо за течією, вона теж? Ви б сказали, незрозуміло». Ось тоді діять ці баньки й угледів. Гуля та ще й такі дві блискучі цятки на кінці колоди. Взагалі, ніяка то не колода. В нього лапи перетинчасті. Майже як у лебедя, тільки більші. І воно ними весь час загрібало. Встромить у воду і витягне. Тут сів я та й став протирати очі. Думаю, зараз як прокинусь зовсім, якщо воно ще тут, закричу. А воно нас наздоганяє, та хутко так вже прямо за кормою гівлі пливе. Але чи то ліхтарики там і погляд відчули, чи то я отямився, тільки глянув я ще раз, а там нічого нема. Правда, щось чорне шмигнуло до затінку по-під берегом. Я це, як кажуть, краєм ока вловив. Але ніщо більше не світилось. Ну, я собі й кажу, мовляв, знов куняєте саме Гемджі, та й усе. Але потім поміскував, я й засумнівався, Як ви це поясните, пане? Я б пояснив сутінками та сонотою семе, якби це зараз тільки почалось. Але я й сам таке бачив далеко звідси, ще до Лоріену. А коли ми ночували на дереві, якась істота з очима тряпалася по стовбуру до гори. Гельдір її теж бачив. А пригадуєш, що розповідали ельфи? які Орчу Ватаго розігнали. Еге ж, пам'ятаю. Я багато дечого пам'ятаю. Мої здогадки мені самому не до вподоби. Але якщо скласти те та інше та історії пана Більбу і все таке, я можу, здається, визначити ім'я потвори і навряд чи помилюся. Айбритке ж те ім'я. Гуру, так? А вже ж. Я цього вже давно побоювався, зізнався Фроду. З тої ночі, на дереві, він, видно, никав по морі та напав на наш слід. Але я сподівався, що, доки ми пробудемо в Лоріені, запах вітриться і він нас опустить. Нещасне створіння. Мабуть, ховалося у лісах понад Срібною, та підглянуло, коли ми вирушили далі. Схоже на те, нам варто тепер пильнувати, бо інакше якось вночі почуємо ніжні пальчики в себе на шиї. Якщо взагалі встигнемо прокинутись, мені саме про це й хотілося сказати. Не треба непокоїти сьогодні ані блукача, ані інших. Я постую на чатах. Поспати можу, і вдень все одно я в човні, так би мовити, граю роль вантажу. Втім, вантаж гостроокий, сказав Фроду. Ти, звісно, початуєш, але обіцяю розбудити мене опівночі, якщо доти нічого не скоїться, пізно вночі. Афродо прокинувся від темного сну. Сем тряс його за плече. «Дуже ніякого вас будити, але ви самі звеліли. Все було тихо. Доповідати в цілому нема чого. Хтось, здається, плюскався у воді та пирскав. Але чимало хто плюскається у річці вночі». Він ліг і заснув. Афродо сів, загорнувшись у ковдру, і спробував відігнати сон. Тяглися хвилини, години, нічого не траплялося. Фродо вже став підкорятися, спокусі знову прилягти. Коли раптом щось темне, ледь помітне, підпливло до одного з причалених човнів. Довга біляста рука висунулась з води, вчепилась у край борту. Бліді очиська ліхтарики холодно блимнули, зазираючи до човна. А потім завернулись у бік острівка, прямо на Фродо. Їх розділяла відстань якихось два-три фути. І Фроду почув тихий з присвистом подих. Він підвівся, витяг з піхов жало і глянув просто у жахливе невидиме обличчя. Очей скам мить згасли. Сичання, плюскіт і якийсь темний предмет, немов колода, поплив униз за течією та зник уночі. Арагорн ворухнувся, заворочився і сів. Щось трапилось? прошепотів він, скочивши та наблизившись до Фродо. «Мені у вісні почулося. Навіщо ти витяг меча?» «Горлом», – відповів Фродо. «Дуже ймовірно, що тут горлом». «А, ти вже теж впізнав нашого розбешаку. Він плентався за нами по всій морі та до самої Німраделі. А коли ми одержали човни, поплив слідом на колоді, підрібаючи руками й ногами». Два-три рази я намагався зловити його вночі, але він хитрийший, ніж лис, а слизький, як риба. Я сподівався, може, хоч плавання його доконає, але йому річного досвіду не забракло. Завтра попливемо швидше. Зараз лягай, я початую до ранку. Хотілося б все ж таки спіймати сіромаху. Він міг би нам стати у нагоді. Але якщо не спіймаємо, залишиться тільки... У будь-який спосіб позбавитись від нього. Він дуже небезпечний. Мало то, що сам здатний вбивати у пітьмі. Та ще й ненароком наведе на наш слід першого ліпшого ворога. Ніч минула. Горлом більше не з'являвся. Подорож тривала далі. Хранителі тепер старо пильнували, але горлом вщез. Якщо він крався слідом, то пота який обачливий. Арагор переконав товаришів, що треба прискорити руку. Отже, вони тепер веслували довгими годинами, і береги швидко бігли назад. Але подорожні мало роздивлялися довкола, посувалися здебільшого вночі, а відпочивали вдень, намагаючись ховатися, наскільки дозволяла місцевість. Таким чином, без будь-яких пригод, все й відбувалося до сьомого дня. Погода ставала похмурою, хмарною, вітер віяв зі сходу, але ввечері. Небо на заході очистилось, і серед сірого припливу хмар відкрилися розводи слабкого світла – жовтого та блідо зеленого. Біла скибочка молодого місяця випливла з небесних озер. Сем подивився на неї і спантеличину насупив брови. Наступного дня береги обабіч почали швидко змінюватися. Вони ставали високими кам'янистими. Незабаром навкруги вже юрмились горби та скелі, стрімкі обриви занурені у зарості терну, жини та повзучих трав. За ними віднілися низькі стрімчаки, тріщини, стопи вивітреного сірого каміння з темними плямами плюща. А далі підіймалась ще одна гряда, вкрита смереками. Невгаваючі вітри химерно позгинали їх. Так починалися гори Емінмейл, надрічне узгір'я, південний рубіж глухоманів. На скелях та обривах гніздилися тисячі птахів. Цілий день їхні зрайки кружляли понад рікою, чорними цятками моготіли високо в небі. Коли пристали на відпочинок, Арагорн, спостерігаючи птахів, думав, чи то не горлом збентежив пернатих чи не летить вже по диких метрях звістка про їхній загін. Коли сонце схилилося надвечір і настав час відпливати, Арагорн помітив у притьмереному світлі темну пляму далеко і високу. Величезний птах то повільно летів на південь, то ширяв, виписуючи кола. «Що це, легалася?» – спитав він, вказуючи на північ. «Мені здається, це орел». Так, це Орел, відповів Легас. Мабуть, стежить за здобичю. Рідко орели відлітають так далеко від гір. Добре було б упізнати, що це передвіщає. Краще нам не рушати з цього місця, поки зовсім не стемніло, вирішив Арагор. Настала восьма ніч. Тиха та безвітряна, східний вітер ущух. Тонкий серп місяця закотився рано. Ще коли сонце сідало, але небо залишилось чистим, і хоч далеко на сході зростали хмарні гори, на заході мерехтіли ясні зірки. Рушаймо, сказав Арагорн, «Ризикнемо зробити ще один нічний перехід. Як ріка тече далі, мені, на жаль, мало відомо. Звідси аж до порогів Сангебір плавати досі не доводилось. Але якщо я не помилився у розрахунках, до них ще багато миль». Правда, небезпечні місця є також поблизу скелі каміння. Отже, спробуємо не поспішати і пильно стежити за течією. Спостереження доручили Сему, що сидів у першому човні. Він лежав, звісивши голову та вдивлявся у пітьму. Ніч була темна, але зорі здавалися особливо яскравими, і їхні відбитки блищали у воді. Було вже майже опівночі. Грибці відклали весла та віддались на волю течії, аж раптом Сем скрикнув. За кілька сажнів попереду темніли гострі камені, ревіла бурхлива вода. Течія хутко потягла човни наліво, по вільній частині річища, до східного берега. Їх пронесло зовсім близько від скель, що стрічали посеред плеса, немов зубці пили оточені білою пінною. Течія приткнула всі човни один до одного. «Гей, Арагорне!» – крикнув Боромир, коли їхні човни зіткнулися бортами. «Долати пороги вночі – це шаленство. Сангибір навіть у день уплав здолати». «Ми завернемо!» – відізвався Арагорн. «Назад! Усі назад! Піднатужтесь та завертайте!» Він спробував веслом притримати човен і направити в інший бік. «Я помилився», – сказав він Фроду, – «не думав, що ми забралися так далеко. Андуїн тече швидше, ніж я вважав». Виявилось, що Сангебір вже зовсім близько. З великим зусиллям спромоглися вони повернути назад, хоч спочатку зрушити з місця здавалось неможливим Їх весь час відносило до східного берега. Темний, зловісний, нависнув він над водою вночі. «Гребіть усі разом!» – крикнув Боромир. «Гребіть! Бо інакше потрапимо на мілину. Не встиг він договорити, як Фродо почув скрейт. Кіль човна черпнув по камінню. У ту ж мить брязнула тятова, і стріли, просвистівши над головами, посипались до човнів. Одна вдарила Фродо поміж лопатками, і він, зойкнувши, смикнувся та випустив весло. Але стріла впала не пробивши невидимої кульчуги. Ще одна проткнула каптур Арагорна. Третя застряла у борті другого човна, біля самої руки Мері. Сем углядів невиразні чорні фігури, що метушилися на гальковому насипі східного берега, зовсім близько. «Ірчі!» – виякнув Легалас своєю рідною мовою. «Орки!» – крикнув Гімлі. «Горлом подбав, їй право!» – сказав Сем Фродо. Та яку ж місцину обрали гарну, ріка, немов сама штовхає нас їм у лапи, напружившись, що миті, чекаючи на постріл, пропали вони до весел, навіть сам спробував допомогти. Ще багато стріл з чорним оперенням просвистіло угорі та плюхнулося у воду, але жодна вже не влучила. Було темно, але ж оркам вистачило б навіть слабкого світла зірок, щоб побачити подорожніх. Якби не сірі лоріанські плащі та сіра деревина човнів, не врятувалися б вони від лучників Мордором. З величезними зусиллями посувались хранителі уперед. У темряві важко було збагнути, чи вони взагалі посуваються. Але помалу водокрут відпустив їх. Тінь східного берега розтануло. Нарешті вони відчули, що повернулися до стрижня. що сили. Вони змогли потім вибитися зі стрижня, відійти подалі від порогів, ще трохи, і вони наблизилися до західного берега та зупинили човни у затінку під чарником, що звисав над водою, і перевели подих. Леголас відклав весло, взяв лук, що йому подарували у Лоріані, і вискочив на берег. Там він збіг гору, дістав стрілу та, приготувавши лук, повернувся до ріки, вдивляючись у темряву. На тім боці лунав пронизливий лемент, але нічого не було видно. Фродо поглянув ельфа стрункий, високий, стояв він, пронизуючи поглядом пітьму у пошуках цілі. Темноголовою, головою немов вінчали білі небесні зорі, а тим часом з півдня насувались важкі хмари, їхні провісники вже заступили зоряні поля, зненацька страх охопив мандрівників. «Ельберет Гілтон'єль!» – видихнув Леголос, поглянувши на небо. Темна хмара? Ні, не хмара, адже воно рухалось набагато швидше. Щось відокремилось від чорної череди хмар та помчало прямо до хранителів, гасячі зірки. Невдовзі стало видно, що це величезна крилата істота – чорніша ночі. За рікою її привітали жорстоким радісним ревом. Серце Фродо чогось стиснув пронизливий крижаний холод. Заболіла стара рана у плечі. Захотілося куди-небудь сховатись. Фродо скоцюрбився у човні, припав до дна. Раптом коротко просіював великий лоріянський лук. Стріла з ельфійської тятиви пішла круто вгору. Фродо підвів голову. Майже прямо над ним кружляла крила та потвора. На ту ж мить з гидким карканням вона смикнулась і зникла у пітьмі понад східним берегом. Небо очистилось. Десь далеко орки вибухали прокльонами, заскигли, а потім настала тишу. Ані стріли, ані вигуки не долітали більше зі сходу тієї ночі. Трохи згодом Арагорн направив човни вверх потечі, прокладаючи шлях на осліп по краю води. Доки не знайшли вигідну мілку бухточку. Кілька невисоких дерев росли біля води, а за ними підіймався скелястий круто схил, тут вирішили залишитись до ранку. Спроби пливти далі вночі погано скінчилися б. Табору не влаштували, вогню не запалювали, а просто поставили човни тісно один до одного та полягли відпочити. Благословен будь подарунок Гадріелі та гострий зір Легаласа, сказав гімлі жуючий Лембас. Це був влучний постріл, друже. Ось тільки невідомо, у що я влучив, зауважив Легалас. Хто його знає, але я радий, що воно не підкралося ближче. Дуже воно мені не сподобалось. Занадто схоже на тіні морі, на тінь Барлога, пошепки додав гном. Це не барлох, промурмотів Фродо, ще не заспокоївшись від перляку. Воно занадто холодне. Мені здається, це він зам'явся і принишк. Хто? Як ти вважаєш? жваво спитав Боромир, перехилившись через борт, щоб заглянути в обличчя Фродо. Я думаю. Ні, не скажу. Хто б не був, його падіння дуже дошкулило нашим ворогам. «Схоже на те», – сказав Арагорн. «Але де вони? Скільки їх? Та що замислюють? Ми не знаємо. Цієї ночі нам усім спати буде важко. Темрява досі вкривала нас. Але що покаже день? Тримайте зброю на поготові». Сем сидів, постукуючи пальцями по рукоятці меча. немов підраховуючи щось, та дивився у небо. «Дивно», – бурмотів він. Місяць ще в краї, ще в глухомані один. Принаймні так мусить бути. Але чи то він десь заблукав, чи я помилився? Пригадуєте, пана, коли ми ночували на дереві, місяць був щербатий. Приблизно тиждень від повного місяця, так? Тепер ми вже тиждень знову їдемо. Аж ось дивіться, вискакує новий місяць, тоненький, немов відрізаний нігтик. Що ж то? Ми у ельфів взагалі жодного дня не жили. А я три ночі пам'ятаю точно, та ще кілька пригадую. Але присягнуся, не цілий місяць ми там гостювали. Можна подумати, що там час стоїть. Можна інакше сказати, сказав Фродо. Може, там ще зберігається той час, який у інших місцях давно вже минув? Тільки коли срібна винесла нас до Андуїну. Ми повернулись до звичайного часу смертних. А місяця я не помічав у кара з Галадоном. Ні молодика, ні старого. Тільки зірки вночі та сонце в день. Леголас піднявся, спершись на лікоті у своїм човні. Ні, біг часу ніде не припиняється. Але зміни у різних місцях виявляються у різний спосіб. Світ рухається навколо ельфів теж але рухається одразу і занадто швидко, і дуже повільно. Швидко, бо самі ельфи змінюються мало, а все навкруги тече повз них. Та це їх не бентежить. А повільно, бо вони не рахують тих літ, що минають. Пори року для них лише зморшки на гладі вічно-плинного потоку. Втім, все на світі рано чи пізно мусить скінчитися. Але зів'янення у Лоріані зовсім непомітне, Сила володарки боронить його. Час здається таким коротким? Час здається там коротким. Але який насичений він у Карас-Галадоні, де Галадріель зберігає перстень ельфів. Поза межами Лоріану не слід казати таке. Навіть мені. Перервав його Арагорн. Усі ці балачки зайві. Ти саме просто неправильно лічив. Час минав однаково швидко, як для нас, так і для ельфів. Старий місяць зник, новий народився та пішов убувати, поки ми відпочивали. А вчора знов народився молодик. Зима майже скінчилась. Час наближається до весни ненадійної надії. Ніч минула тихо. За ріки більше не вдолинало ані звуку, ані поклику. Ті, хто спав, згурнувшись на дні човнів, відчули зміну погоди. Потеплішало. Великі вологі хмари припливи з півдня, з далекого моря. Здавалося, що ріка, обтікаючи скелясті пороги, шумить голосніше та ближче. На гілі дерев, похилених над човнами, повисли краплі. День прийшов тихий та сумний. Неквапно розгортався блідий світанок розливаючи тьмаве світло без тіней. Над рікою знявся туман. Білою поволокою затяг землю. Протилежний берег став зовсім невидимим. «Взагалі я терпіти не можу туману», – сказав Сем. «Але цей нам дуже до речі. Тепер може поталанить піти так, щоб ці трикляті гобліни нас не помітили». «Добре, аби так сталося», – відізвався Арагорм. Але якщо туман хоч трохи не розійдеться, нам буде кепсько. Щоб пройти Сангибір та дістатися до Емінмейлу, треба додержуватись напрямку якомога точніше. Не бачу, навіщо нам лізти на пороги та взагалі пливти далі, – втрутився Боромир. Якщо ми вже під Емінмейлом, можна покинути ці шкарлубки та рушити на південний захід. Перейдемо Антулу, а там вже починаються наші землі. Якщо підемо до Мінастіріту, зробимо саме так. Але ми ще не домовились. До того ж цей шлях може виявитися труднішим, ніж ти уявляєш. Долина Ентули – пласка та багниста. Якщо йти пішки та з вантажем, туман стає смертельно небезпечною перешкодою. Я б не покидав човні, поки це не стане конче потрібним. Ріка не дорога, на ній хоча б не заблукаєш. «Але східний берег захоплений ворогом», – заперечив Боромир. «Навіть якщо ти пройдеш за стовпи Аргонату та дістанешся живим до скелі, що далі? Перескочиш водоспади та приземлишся в болотах? Ну, просто перенесемо човни старовинним волоком до підніжжя Рауроса та знову пустимо на воду. Хіба ти не чув Боромире? Чи навмисно забув? Про північні сходи та високе сидіння Амонхину». Вони існують від часів Великих Королів. Отже, я хочу навідатись туди, перш ніж визначу свої плани. Може статися, що там якийсь знак підкаже нам рішення. Боромер довго сперечався, але згодився, коли виявилось, що Фродо готовий йти за Гарагорном, куди б той не пішов. У Мінастіріті не заведено покидати друзів у скруті. А без мене ви не обідитесь, якщо хочете досягти скелі. До цього високого острова дійду я з вами, але не далі. Звідти повернуся додому. Один, якщо ніхто не захоче винагородити мене за труди, стати мені за товаришем. Настав день. Туман трохи розсіявся. Вирішили, що Арагорн з Ляголосом відразу підуть берегом, а інші посторожать човни. Арагорн сподівався знайти стежку якою, можливо, перетягти човни та в'юки на спокійну воду нижче, за порогами. Ельфійські човни, можливо, не потонуть, та тільки ми, скоріш за все, живими Сарнгебір не променемо. Досі це нікому не вдавалося, а доріг тут нема. Навіть за часів величі Гондору його володіння не простягались поза Емін -Мейл. Але десь на цьому березі має бути волок. Він точно не зруйнований. Ще зовсім недавно, поки тут не з'явилися орки, люди часто плавали на легких човнах з Олухомані до Озгіляту. На моїй пам'яті мало плавали до нас півночі, і орки гасають на тім боці, сказав Боромир. Навіть якщо ти волок відшукаєш та вирушиш далі, небезпека буде зростати з кожною милою. Так само, як на будь-якому шляху на південь, заперечив Арагорн. Тікайте на нас протягом дня, якщо не повернемось, значить нас уже немає серед живих. Тоді оберіть нового поводиря та рушайте за ним. З важким серцем стежив Фроду, як Арагорн з Леголасом лізли по круту схилу та зникали у тумані. Однак побоювався він даремно не минуло й трьох годин, як десь у півдні розвідники повернулись, виринувши з туману. «Все гаразд», – сказав Арагурм, спустившись до човнів. «Ми знайшли стежку. Вона веде до зручного причалу, зовсім цілого. Відстань невелика. Пороги починаються на півмилі нижче, а тягнуться трохи більше милі. Далі ріка спокійна, хоча теча і швидка. Найскладніше – це перенести човни та речі до старого волока. Ми знайшли його теж, але він досить далеко, під стіною скелі. Від берега сажнів за сто. Північного причалу ми не знайшли. Якщо він досі існує, то ми, мабуть, прогавили його в пітьмі вчора вночі. А якщо зараз попливемо назад проти течії, то у тумані можемо знову проминути його. Тоді всі зусилля йдуть на нівець. На жаль, прийдеться відійти від ріки та добуватися до волока, як вийде. Це було б складно, навіть коли тут були тільки люди, зауважив Бороми. А все ж таки це треба зробити Треба зробимо Сказав Гімлі Запам'ятай, Боромире На важкому шляху людина відстане А гном пройде Навіть з тягарем удвічі важчим, ніж він сам Завдання дійсно було важким Але загін його здолав човни розвантажили Речі перенесли на гору Де берег був майже рівний Потім чомни витягли з води Та понесли з якої деревини, якого дерева, що росте у землях ельфів, зробили їх, навіть Леголас не знав. Міцне воно мало на диво малу вагу. Мері з Піном удвох змогли пронести свій човень по рівній дорозі. Але на підйомі були розкидані брили вапняку. ґрунт між ними вкривали чагарник та трава. А зарості ожини на крутих схилах змінювалися багнистими калюжами. Вода точилася з верхніх терас. Щоб протягти там човни, знадобились зусилля двох чоловіків. Воромир за Арагорном зайнялися цим, а інші, кожен на свій лад, видріпались з вантажем за ними слідом. Нарешті все доставили до стежки, а тоді вже всім загоном рушили уперед без особливих перешкод, якщо не рахувати верескових кущів та кам'янистих осипів. Туман ще висів над трещинуватими безкидами покривав ріку. Вона, невидимо, кликотіла зліво, обминаючи зубці сан -Гібіру. Двічі мусили вони ходити туди та назад, перш ніж усе перенесли благополучно на південний причал. Там волок знов завертав до води та полого спускався у маленьку неглибоку затоку, вириту нелюдськими руками, а струменями, що падали з по низькому хвилелому він далеко видався у воду, а за ним здіймалась крута схеля, не залишаючи проходу для піших. Минув південь наближались похмурі сутінки. У тумані вирували, ревли пороги. Мандрівники сиділи біля води. Вони втомилися, хотіли спати. На душі в них було похмуро, як і навкруги. «Ну ось ми на місці!» – буркнув Боромир. «І тут мусимо провести ще одну ніч, бо нам треба б добре відпочити!» Як би не хотів Арагорн плевти через Аргонат уночі, ми усі занадто втомилися. Крім ясно річ невтомного гнома!» Імлі не відповів. Він сидів, клюючи носом. «Відпочинемо тут скільки зможемо!» – сказав Арагорн. «Завтра знов мусимо плевти у день!» Якщо тільки погода не зміниться, не підведе нас, встигнемо вислизнути, не вийдемо для будь-яких очей зі східного берега. Але сьогодні треба попарно чатувати три години спимо одну стережемо. Вночі не трапилось нічого страшнішого за дрібний дощичок за годину до світанку. Коли розвиднілось, хранителі відпливли, намагаючись триматися ближче до західного берега. Туман рідша. Але берегові стрімчаки ледь проглядали спочатку низькі, вони зростали, перетворюючись на стіни, омиті стрімкою течією. У півдні хмари спустилися нижче, пішов сильний дощ. Щоб човни не заляло, натягли шкіряні покришки, попливли далі, поклавши весла. Ні попереду, ні обабіч, нічого не було видно за сірою, струмистою завісою. Але дощ незабаром ущух. Помалу небо проясніло, потім хмари розповзлися. Їхні сковожені пасма поплеви на північ, до гори проти течії. Туман розтанув. Перед мандрівниками лежало широке міжгір'я з крутими скелястими берегами. По виступах та вузьких щілинах, де де ліпились до каміння тоненькі дерева. Річне корито стало вузьким, течія прискорилась. Тепер, щоб не скоїлось, вже неможливо було ані звернути, ані зупинитися. Зверху голубіло небо, а попереду поставали, заступаючи сонце, гори емінмейл, здаля вони здавалися щільною стіною. Потім Фродо побачив вдалині дві великих скелі, схожі на вежі чи стовпи, широкі, зловісні, нависали вони над рікою з обох боків, між ними. Відкривався вузький прохід. Ріка потягла човни туди. «Дивіться! Ось Аргонат, стовпи королів!» Підхопився Арагорн. «Нас несе до них! Тримайте човни в одну лінію та подалі один від одного. Не виходьте із трижня. Чим ближче, тим скелі ставали вищими і все більше нагадували фроду мовчазних та грізних гігантів. Згодом він упевнився, що це насправді гіганти. Стародавні майстри вирізблили їх, і ані сонце, ані дощі, незчисленних зим не стерли величних рис. На могутніх підвалинах, що підіймались із води, стояли двоє королів. Сліпі очі з-під вищерблених брів усе ще похмуро дивилися на північ. Обидва здійняли ліву руку у застережному жесті а в правиці тримали сокиру. Їхні голови увінчували шоломи з короною. Тріщини сіткою оплили ці кам'яні корони. Великою силою та гідністю віяло досі від цих мовчазних стражів королівства, що давно вже зникло у хвилях часу. Трепет охопив Фроду. Він зіщулився, прикрив очі і не наважився поглянути, коли підпливли ближче. Навіть Боромир схилив голову, коли човни закружляли, тендітні та легкі, як осіння листя, у вічній тіні лицарів Нуменору. Так увійшли вони до розкритих темних воріт. Високо підіймались прямовисні урвища. Неясно виднілось далека небо. Чорні води лунку гуркотіли. Вітер посвистував у горі. Фродо опустив голову на коліна, почув. Яксем попереду репетує. «Ой, лишенько! Що за місцина жахлива? Дайте на мені вилізти геть човна! До кінця днів своїх до жодної калюжі не підійду! Не те, що до ріки!» «Не бійтесь нічого!» Сказав хтось у них за спиною. Фродо озирнувся і побачив блукача. «Ні!» То був не блукач, не пригнічений непогодою слідопит. На кормі Гордовито виструнчившись, сидів Арагорн, син Арахорна. Вправними рухами направляв він човен, каптур його був відкинутий на плечі. Темне волосся вирушив вітер, очі сяяли. Король-вигнанець повертався до своїх земель. «Не бійтесь», – повторив він. Давно вже мріяв я побачити подоби Ісілдура та Анаріона, моїх далеких предків. В їхній тіні Елесару чи Арагорну, синові Арахорна, з дому Валанділа, сина Ісілдура, нащадка Еленділа, нема чого боятися. Очі його потемнішали, і він додав тихо, сам до себе. «Ех, чому нема з нами Гендельфа? Серце кличе мене до Мінас Анору» до стін мого міста. Куди ж мені тепер іти? Відлуння вітру, води і гучного каміння виповнило довге міжгір'я. Воно дещо загиналося на захід, і спочатку все було темне попереду, але незабаром Фроду помітив світлу шпарину. Мало-помалу вона ставала ширшою, нарешті човни винесло на світло, на широке плесо. Сонце, що давно вже проминуло полудень, сяяло в небі між хмарок. Води розлилися по круглястій угловині Нанхи та Ель, замкненій стрімковими сірими безкидами. Вони поросли деревами, але верхівки були голими і холодно виблискували на сонці. На далекому, південному кінці озера здіймались три піки. Той, що посередині, був трохи висунутий уперед – та відокремлений від інших. По суті, то був острів. Ріка обтікала його двома рукавами, розсіваючи іскри водяного пилу. Звідти вітер ніс приглушений відстаню низький гуркіт, схожий на віддалений гуркіт грому. «Оце і є Кремін Скеля, або Штолбрандір», сказав Арагон, показуючи на високий пік. Ліворуч Аманло, праворуч Аманхин, висоти слуху та зору. За часів Великих Королів там влаштували особливі дозорні вишки з сидіннями. А на тол-брандір, як кажуть, не ступала нога ні людини, ні звіра. Щодо ночі ми наблизимось до них, чуєте, не поклик Рауруси. Хранителі дозволили собі трохи відпочити, пливучи за течією, що прямувала уздовж середини озера. Підживилися, а потім взялися за весло. Треба було поспішати. Схили західних горбів покрила тінь. Сонце почервоніло. де де крізь туман, прозирали перші зірки. Три піки попереду темніли у сутінках. Раурос гримів громовим гуркотом. Ніч уже вкрила ріку, коли човни нарешті увійшли до тіні гір. Десятий день плавання скінчився. Лухомань залишилась позаду. Загін не міг просуватись далі, не зробивши вибору між сходом та заходом. Останнє, головне завдання походу підступило до них в притул.